Řekněte tuhle našemu příteli, že ho sebou nebudeme potřebovat a že na nás má počkat v kočáře. Ten má ale kliku mizera, dodával Elánius. Poslední kousek překládat nemusíte. Šťastný tetínek odešel skoro klusem a Igor otevřel vnitřní dveře. Jeho vznešenost, jeho excelenci. A, ah, Sir Samuel, zvolala Lady Margolota. Pojďte dál. Vím, že nestojíte o všechny ty tituly a vznešenosti. Že je to ale únavné, co? Když ono to ale jinak nejde. To bylo úplně něco jiného, než očekával. Od upíru se nečekalo, že budou nosit perly ani růžové šaty. V Elániově světě nenosili rozumné domácí střevíce s nízkým podpatkem. Ani neměli obývací pokoje, v nichž byla každá možná plocha potažena barevným kartónem. Lady Margolota vypadala jako něčí matka, i když možná tak trochu jako matka někoho, kdo měl drahé školy a po ní jménem Neposeda. Pohybovala se jako někdo, kdo si už dávno zvykl na své tělo. A vypadala jako to, co Elánius slyšel popisovat výrazem žena jistého věku. Nikdy si nebyl tak docela jistý, o jaký věk se to jedná. Ale na druhé straně tady byly různé drobnosti, které zase nebyly tak docela v pořádku. Na růžových šatech byly vyšití netopíři a vzor na nábytku měl, tak trochu netopíří charakter. Malý pejsek s obojkem na krku, který klidně ležel na svém polštářku, vypadal spíš jako krysa než jako pes. Co je to doopravdy Elánius nevěděl, protože psi podobného typu měli sklony vypadat často jako krysa. Výsledek byl podobný tomu, jako kdyby někdo četl hudbu, ale nikdy ji neslyšel hrát. Elánius si uvědomil, že na něj Lady podle společenských pravidel čeká a prkeně se uklonil. S takovými věcmi se prosím, neunavujte, řekla Lady Margolota. Sedněte si, přešla ke skleníku a otevřela jej. Mohu vám nalít trochu bíčí krve? To je ten nápoj s vodkou, protože já... Ne, odpověděla těše Lady Margolota. Tohle je ta pravá značka. Ale pořád máme něco společného. Ani vy, ani já nepijeme alkohol. Pokud vím, tak jste byl alkoholik, Sire Samueli. No ne, zavrtěl hlavou zaskočený Elánius. Byl jsem opilec. Na to, aby se člověk mohl stát alkoholikem, musí být dost bohatý. Hm, to bylo pěkně řečeno. Mám limonádu, pokud byste měl chuť. A vy, slečno Řičková, Jistě ráda uslyšíte, že pivo tady nemáme. Pleskot vrhla na Elánia úžaslý pohled. Em, eh, tak tedy třeba trochu šery? No samozřejmě. A teď nás můžeš Igore nechat. Není ten muž pravý poklad, dodala, když Igor odešel. Každopádně vypadá, jako kdyby ho od někud vykopali, přikývl Elánius. Věci se zatím ani v nejmenším neodehrávaly podle scénáře, který si předem v duchu vytvořil. No ano, Igor tak vážně vypadá. Máme ho v rodině už skoro 200 let. Tady alespoň jeho podstatné části. Skutečně? Z nějakého důvodu je velmi populární mezi místními děvčaty. To jsou všichni Igorové. Došla jsem k názoru, že bude lepší, když nebudu uvažovat o tom, proč. Lady Margolota vrhla na a zářivý úsměv. Takže na váš pobyt, sire Samueli. Zdá se, že toho o mě dost víte, řekl Elánius poněkud mdle. Ale většinu z toho jen v dobrém, to vás mohu ujistit. I když máte sklony zapomínat na své administrativní povinnosti, jste poněkud popodliví, dost sentimentální, litujete toho, že nemáte lepší vzdělání a nedůvěřujete těm, kdo vzdělání mají, jste výjimečně pyšný na své město a trápíte se myšlenkami, nejste třídní zrádce. Mí přátelé v poroku nedokázali najít něco doopravdy špatného, a věřte mi, v tom oni jsou skutečně velmi dobří. A taky si ošklivíte upíry. Já. To je pochopitelné. My jsme hrozní tvorové všeobecně. Ale vy, já se snažím přizpůsobit. Ale povídejte, jak se vám líbil král? Je velmi tichý a nemluvný, odpověděl Elánius Diplomat. Je velmi mazaný. Určitě si toho o vás zjistil mnohem více, než vy o něm, to bych se vsadila. Neměl byste chuť na sušenku? Já sama je samozřejmě nejím, ale dole ve městě je nějaký človíček a peče skvělé čokoládové kexy. Igore? Ano, paní, ozval se Igor. Eláneovi málem vypadla z ruky sklenice s limonádou. Vždyť vyšel z místnosti, viděl jsem, jak odchází, Slyšel jsem, jak za sebou zavíhrá dveře. Igor chodí s vláštními cestičkami. Podej Siru Samuelovi ubrousek Brousek, Igore. Říkala jste, že je král mazaný, nadhodil Lánius, zatímco si utírala limonádu z kalohot. To, že jsem řekla? Myslím, že něco takového bych neřekla. To by nebyla příliš diplomatická řeč. Jsem si jistá, že budeme všichni nového dolního krále podporovat, je to nakonec obecná volba většiny trpaslicstva, přestože si původně mysleli, že na trůn dosedne tradicionalista a teď to má být neproskoumaná veličina. Řekla jste tu poslední větu nebo ne? zeptal se Elánius, který se cítil velmi nepříjemně jak v moři diplomacie, tak ve vlhkých kalohotách. Samozřejmě, že neřekla. Víte, že ten jejich mazenec z křemence byl ukraden? Oni tvrdí, že ne. A vy jim věříte? Nevěřím. Bez něj se nemůže uskutečnit korunovace, víte to? To budeme muset počkat, než upečou nový. Ne, žádní další dolní králové už nebudou. Jde o legitimitu, chápete? Mazanec představuje nepředržité spojení až k čekanu krvesbroťovi. Říkají, že na něm seděl ve chvíli, kdy byl mazanec ještě měkký a nechal na něm svůj otisk. Tím chcete říct, že jejich královské dědictví přecházelo z, pr... z pozadí na pozadí? Lidé věří na dědičné koruny, že? Pravda, ale ty jsou alespoň na tom druhém konci tak si vezměte trůn. Lidé pí na takovém množství podivných věcí, koruny, památky, česnek. Víte, každopádně dojde k občanské válce o vůdcovství a Albrechty jistě nakonec vychraje. Pak docela určitě zastaví veškerý obchod s Ankmorporkem. Věděl jste o tom? On totiž tvrdí, že je to místo zla. Ano, vím o tom a já tam žiji. Slyšela jsem, že má v plánu prohlásit všechny trpaslíky, kteří tam žijí, dhrarak. Lánius slyšel, jak Pleskot vyděšeně polkla. To znamená za netrpaslíky. No tak, to mě vyděsilo k smrti. Nemyslím si, že by to našim mládencům dělalo starosti. Ehm. odkašlala si Pleskot. Tak, tak. Ta mladá dáma vypadá ustaraně a udělal byste dobře, kdybyste ji vyslechl, Sire Samueli. Odpuste, ale mohla byste mi říci, co s tím vším máte společného vy. Vy opravdu nepijete, Sire Elánie? Ne. Ani skleničku? Ne. Věděla byste to, kdybyste věděla něco o... A přesto máte v dolní zásuvce svého stolu neustále půl láhve jako takový permanentní test, že? To Sire Elánie dává tušit muže, který má zevnitř oblečenou žíněnou košili. Chci vědět, kdo vám tohle všechno napovídal. Lady Margolota si povzdechla. Elánius směl dojem, že neuspěl v dalším testu. Jsem bohatá, Sire Samueli. Upíři většinou bývají. To jste nevěděl? Lord Vetinary, pokud si pamatují, věří, že informace jsou peníze. Ale každý ví, že peníze vždycky znamenaly informace. Peníze nepotřebují mluvit, těm prostě stačí poslouchat. Zmlkla, seděla a pozorovala Elánia, jako kdyby se najednou rozhodla naslouchat. Elánius si pod jejím upřeným pohledem nervózně poposedl. A jak se má k ve tyneri? Patrici? Mm, Skvěle. Teď už musí být dost starý, ne? Nikdy jsem si nebyl tak docela jistý tím, jak je starý. Myslím, že je zhruba tak starý jako já. Lady Margolota pak najednou vstala. Bylo to opravdu zajímavé setkání sire Samueli. Doufám, že se má Lady si byla dobře. Ehem, no, myslím, že ano. Výborně, to jsem ráda. Jsem si jistá, že se brzo znovu uvidíme. Igor vás doprovodí ven. A vyřiďte mé pozdravy baronovi, až se s ním sejdete. Podrbejte ho za mě za ušima. O co to v tom rozhovoru k čertu šlo, Pleskot? Řekl Elánius, když začal kočár si dolů po svahu. Kterou část máte na mysli, pane? Myslím vlastně celý, abych řekl pravdu. Proč by mělo morporským trpaslíkům vadit, kdyby o nich někdo prohlásil, že nejsou trpaslíci? Vždyť dobře vědí, že jsou trpaslíci. Jenže, pak by nebyly osobami podléhajícími trpasličímu, právo, pane? A nevěděl jsem, že takhle jsou takovými osobami. Víte, je to, jak bych vám to řekla, jde o celkový způsob života, snědky, pohřby a takové věci. Snědky by byly nelegální, staří trpaslíci by nesměli být po smrti pohřbeni v rodné hlíně a to by bylo hrozné. Každý trpaslík sní o tom, že se na stará kolena vrátí domů a založí si, když ne důl, tak alespoň nějaký malý důlek. Každý trpaslík? Dokonce i ti, kteří se narodili v Angmorporku? Domov to znamená různé věci, pane. Jsou tady i další důvody. Smlouvy by byly neplatné. Krpaslíci mají rádi jasné, přesné a solidní pravidla. V Ankmorporku přece taky máme zákony nebo pravidla, více méně. Jenže krpaslíci mezi sebou dávají přednost svým vlastním právům. Vsadil bych se, že té partě od Plosko lepší hory by se to moc nelíbilo, kdyby se to stalo, co? To tedy ne, pane, rozdělili by se a došlo by k další válce. Ale proč pak pokračovala o tom pití? Já no, nevím, pane. Nemám je rád. Nikdy jsem je rád neměl a nikdy je rád mít nebudu. Ano, pane. Viděla jste tu krysu? Ano, pane. Myslím si, že se mi vysmívala. Kola vozu znovu zachřestila nadláždění bžonku. Jak velká válka. Horší než ta co se rozpoutala před 50 lety. Nevybavuji si nějak, že by se o ní mluvilo. Většina lidí o ní vlastně ani nevěděla. Odehrávala se prakticky celá podzemí. Podminované chodby, kopání útočných tunelů a, a tak podobně. Je možné, že se několik domů propadlo do tajemných děr a lidé nedostali včas své uhlí, ale to bylo asi všechno. To jako myslíte, že se trpaslíci pokoušeli zbortit doly na jiné trpaslíky? Samozřejmě. A já myslel, že jste všichni dbali zákonů. To samozřejmě jsme, pane. Velmi dbalí, ale málo milosrdní. Bohové, pomyslel si Elánius, když vůz rachotil přes most do středu města. Takže oni mě neposlali na korunovaci. Oni mě poslali do války, která ještě nezačala. Lady Margolota pozorovala kočár, dokud nezmizel za městskými hradbami. Stála kousek od okna, aby ji nikdo neviděl. Venku sice bylo zataženo, ale sebe záchovy a obrané reflexy přetrvávají dlouho. To je ale rozhořčený muž Igoret. Pravda, bání. Jeden až vidí, jak se ten vztek hromadí za přehradou jeho trpělivosti. Zajímalo by mě, jak dlouho by byl ochoten snášet takové postrkování. Přistavil jsem pohřební kočár, bání. Ale to už je tolik hodin, tak to abychom vyrazili. Všichni by propadli malomyslnosti, kdybych na tu schůzku nepřišla. Hrad na druhé straně údolí byl mnohem zanedbanější než příjemná nemovitost Lady Margoloty. Brány však byly do kořán a nevypadaly, že by bývaly často zavřeny. Hlavní brána byla mohutná a těžká. Jen malá úzká dvířka, která do ní byla zasazena, naznačovala, že nebyla objednána z katalogu standardních hradních bran. Na co to asi je, zajímal se Elánius. Tady by si přece narazil hlabu i trpaslík. Myslím, že to záleží na tom, v jaké podobě jste, když se vracíte domů. Brána se otevřela v okamžiku, kdy Elánius položil ruku na klepadlo ve tvaru vlčí hlavy. Tentokrát však byl připraven. Dobré ráno, Igore. Dobrý den, vaše excelhence. Igor a Igor ti zasílají své pozdravy, Igore. Díky, vaše excelhence. Když už o tom mluvíme, mohl bych do vašeho vozu dát balíček pro Igora? Myslíš Igora na velvyslanectví? Jo, toho mám na mysli, páne. Prosil mě, jestli bych mu mohl nabídnout výpomocnou ruku, No, samozřejmě, jen si poslouším. Výborně, pořádně to zapalím a dám to do ledu, takže zůstane pěkně čerstvá. Hráčil byste tímhle směrem, pán se právě přeměňuje. Igor se všoural do rozlehlé haly Jejíž jednu stranu povětšinou tvořil krb a uklonil se. Řekl vážně to, co si myslím, že jsem slyšel, že řekl? To o té ruce a ledu? No, ono to jistě nebude tak, jak to vypadalo, pane. No to doufám. Můj bože, podívejte se na tu zatracenou věc. Ze stropních trámů vysela obrovská rudá vlajka. V jejím středu byla černá vlčí tlama s tlamou plnou stylizovaných blesků. To je, myslím, jejich nová vlajka. A já myslel, že je to horský vrchol, nad kterým je dvouhlavý netopír. Možná si mysleli, že nadešel čas ke změnám, pane. Vítám vás, vaše excelence. Lady byla s vámi není? To do salonu vešla osoba, která vypadala jako Angua, ovšem lety poněkud vyčalouněná. Na sobě měla dlouhou, volnou, zelenou róbu, podle ankmorporských měřítek velmi staromódní, i když jsou určité módní styly, které na dobré postavě nikdy nevyjdou z módy. Procházela místností a letmými pohyby ruky si upravovala vlasy. Ta ještě dnes zůstala na velvyslanectví. Měli jsme dost namáhavou cestu. Vy budete baronessa Serafina von Iberwald. A vy jste tam, Elánius? Si byli nedopisy jsou z větší části o vás. Baron tady bude v zápětí. Byli jsme na lovu a ztratili pojem o čase. Předpokládám, že to dá hodně práce postarat se o koně a tak, vedl Elánius konverzaci. Serafinin úsměv se na okamžik podivně proměnil. Já? Aha. Ano. Mohu zavolat Igora, aby vám připravil něco k pití? Ne, díky. Usedla na jedno z předspaných křesílek a vrhla na něj zářivý úsměv. Setkal jste se s novým králem, vaše excelence? Dnes ráno. Myslím, že má nějaké potíže. A proč si to myslíte? Já si myslela, že to ví každý. Jsem tady velmi krátce, takže mě nemůžete počítat jako každého. S potěšením si všiml, že teď baron se očividně znejistila. No, my jsme, doslechli jsme se, že má nějaké obtíže. No, jistě, nový král, organizace korunovace, to se vždycky něco objeví, přikyboval Eladius. Aha, pomyslel si takže Tohle je diplomacie. Je to prostě lhaní, akorát, že člověk lže v mnohem vyšších společenských kruzích. Jistě, chápu. Angua se má dobře, dodal Elánius. Určitě si nedáte trochu něčeho k pětí, zeptala se rychle Serafína a vstala. A tady je můj manžel. Baron se vřítil do místnosti jako vír, který smetl několik psů poskakovali a tancovali před a kolem něj. Zdravím, zdravím, duněl jeho hlas. Elánius se podíval na toho obrovského muže, ne tlustého, ne vysokého vyzáblého, jednoduše vyrostlého o 10 procent nadmíru. Neměl ani tak tvář zarostlou plnovou sem jako plnovous, v němž se v úzkém proužku mezi knírem a obočím pracně drali ven zbytky tváře. Dorazil k Elániovi ve směsici poskakujících těl, výřících chlupů a zápachu starého koberce. Elánius byl připraven na mocné potřesení ruky, ale i tak, když na ně došlo, neubránil se bolestivé grimase, když cítil, jak mu skřípou kosti. Moc hezké od vás, že jste zaskočil, co? Už jsme toho o vás tolik slyšeli. Ale asi ne dost, pomyslel si Elánius. Přemýšlel, zda bude ještě někdy v životě moci použít pravou ruku. Baron mu ji stále ještě svíral ve své. Psi přinesli svou pozornost na Elánia a začali ho očichávat. Mám velkou úctu, morporku, co? To je milé, přikývl Elánius. Krev v pravé ruce se mu nedokázala dobít dál než k zápěstí. Sedněte si, vyštěkl baron. Elánius se snažil tomu výrazu vyhnout, ale ten člověk tak skutečně mluvil v krátkých ostrých větách, co věta to výkřik. Baron ho dostrkal k židli, pustil jeho ruku a vrhl se na koberec, kde ho okamžitě obsypali vzrušení psy. Serafina ze sebe vydala něco mezi zavrčením a pohrdavým pch, jaké používají nespokojené manželky. Baron poslušně se třásl psi a sesl se do nejbližšího křesílka. Budete nás muset brát takové, jak jsme, obrátila se Serafina k Eláneovi a jediné, co se na ní usmívalo, byla ústa. Tohle byla vždycky taková neformální domácnost. Je to moc hezké místo, přikivoval Elánius bezmocně a rozhlížel se po obrovské místnosti. Stěny byly posety hlavami trofejí, i když mezi nimi nebyly naštěstí žádní trolové. A žádné zbraně, žádné oštěpy, žádné rezavé staré meče, dokonce ani jediný zlomený luk či vzácná kuše, což bylo prakticky proti pravidlům o zařizování hradů a zámků. Znovu se rozhlédl po stěnách a pak se zadíval na ozdobné řezby nad krbem. Nakonec sklouzl pohledem k zemi. Jeden ze psů, a Elánius si ujasnil sám se sebou to, že používá termín psi jen proto, že byli uvnitř a to bylo místo, kam se slovo vlci nehodí, ho upřeně pozoroval. Ještě nikdy neviděl tak nezastíraně odhadující pohled na tváři zvířete. Ten tvor ho jednoduše odhadoval. Na té světle zlaté srsti, která na hlavě přecházela téměř ve hřívu, bylo něco známého. Vlk vypadal skoro jako angua, ale byl mohutnější. A pak tady byl ještě jeden rozdíl, sice malý, ale děsivě význačný. Stejně jako Angua se dokázal pohybovat naprosto nehlučně, ale zatímco Angua buděla vždy dojem, že je neustále ve střehu, aby mohla uskočit, tenhle vlk se zdál být neustále ve střehu jen proto, aby mohl skočit. Budova vyslanectví se vám líbí? Víte, byla dříve naše, než jsme ji prodali lordu v... Vite, mu doplnil Elánius a neochotně odtrhl oči od velkého vlka. Vaši lidé tam samozřejmě udělali spoustu různých změn. My jsme udělali ještě nějaké další, přikývl Elánius. Vybavil si ta lesklá místa na dřevěném obložení, odkud byly sněty lovecké trofeje. A musím říci, že na mě velký dojem udělala koupel, prosím? Baron málem zaječel. Serafina na něj vrhala zuřivé pohledy. Ano, věřím, že tam bylo uděláno mnoho zajímavých věcí. Máte velké štěstí, že tady máte teplé prameny, pokračoval Elánius. Tohle je také diplomacie, pomyslel si. Nechat ústa žvanit a dívat se těm druhým do očí. Je to přesně jako když je člověk policajtem byla chce zajet na koupele do bád, hej se zbád. Za sebou zaslechl tiché baronovo zavrčení a všiml si dotčené grimasy na barončině tváři. Řekl jsem něco špatného, zeptal se nevinně. Manželovi se udělalo právě trochu nevolno, řekla Serafina tím zvláštním tónem hlasu, jaký používají manželky ve chvíli, kdy chtějí říci, On si sice myslí, že přímo teď je mu ještě dobře, ale počkejte, až s ním zůstanou chvíli o samotě. Myslím, že bych vám měl především ukázat své pověřovací listiny, řekl Elánius a vytáhl své dokumenty. Serafina se rychle nahnula přes stůl a vzala mu je z ruky. Přečtu si je, řekla se sladkým úsměvem. Samozřejmě je to pouhá formalita. O velitelovi Elániovi slyšel každý. Nechci se vás ani v nejmenším dotknout, ale přece jen jsme byli tak trochu překvapeni, když jsme se dozvěděli, že Patrici, lord veterinary, pomáhal Elánius a dal jistý důraz na první slabiku, takže zaslechl očekávané zavrčení. No ano, ten, když nám oznámil, že přijedete vy. Očekávali jsme některého z mnohem zkušenějších diplomatů, No to nic, uklidňovali Elánius. Já dokážu nabízet obložené chlebíčky s okurkou stejně dobře jako každý jiný. A jestli chcete malé čokoládové kouličky balené ve zlatém staniolu, servírované na tácebe špičaté hromádce, pak jsem váš člověk. Vrhla na něj pomalý, nechápavý pohled. Promiňte, vaše excelence, Morporština není moje rodná řeč a obávám se, že jsme teď jeden druhého nepochopili. Pokud tomu dobře rozumím, tak jste v obyčejném životě policista. V obyčejném životě ano. Vždycky jsme byli proti tomu, aby se v žonku založil policejní zbor. Máme dojem, že by to zasahovalo do svobod jednotlivce. Víte, podobný argument už jsem mnohokrát slyšel. Samozřejmě všechno záleží na tom, kterého jednotlivce přitom máte na mysli, zda sebe, nebo toho, který právě prchá oknem koupelny, všiml si znovu jejich obličejů, s pytlem vašeho rodinného stříbra. Naštěstí zajištění rodinné bezpečnosti nám nikdy nedělalo potíže. To mě nepřekvapuje, myslím, samozřejmě díky těm hradbám a branám a podobným věcem, Doufám, že přivedete dnes večer Lady bylo na recepci. Ale vidím, že už vás zdržujeme a vím, že máte množství povinností. Igor vás doprovodí k kočáru. Jistě, pání, ozval se Igor za Elániem. Elánius cítil, jak se zahrázem jeho myšlenek vzdouvá řeka zuřivosti. Vyřídím seržantce Anguji, že jste se po ní ptali, řekl a vstal. Jistě, se Serafina. Ale teď se ze všeho nejvíc těším na skutečně uklidňující koupel, prohlásil Elánius a s uspokojením pozoroval, jak sebou baron i baronka trhli. Přeji vám hezký den. Spleskot bok po boku prošli dlouhou vstupní chodbou. Neříkejte ani slovo, dokud odsud nebudeme venku, sykl Elánius koutkem úst. Pane? Protože já se odsud chci dostat, dodával. Několik psů je následovalo na nádvoří. Nevrčeli, necenili zuby, ale jak si Elánius nemohl nevšimnout, nesli se s mnohem větší dávkou sebevědomí, než byl ochoten spojovat s jakýmkoliv zvířetem. Ten balíček jsem vám dal do kočáru, váše excelence, řekl Igor, když otvíral dvířka kočáru a odzdravil klepnutím kloubů pravačky do čela. Rozhodně to nezapomenu Igorovi dát. Och, ne Igorovi, pane ale Igorovi ano. Jistě, spolehni se. Když se dali koně do klusu, vyhlédl Elánius z okna. Vlk se zlatou hřívou vyšel na schody a pozoroval, jak kočár odjíždí. Když povoz vyjel z hradu, Elánius se opřel o sedadlo a zavřel oči. Pleskot byla dost chytrá a věděla, kdy má mlčet. Žádné zbraně na stěnách, všimla jste si, řekl po nějaké chvíli. Oči měl stále zavřené, jako kdyby si v duchu promítal obrazy vzpomínek. Většina podobných hradů má ty pitomosti rozvěšené, kam se jen podíváte. Tohle jsou ale vlkodlaci, pane, mluvila někdy Angua o svých rodičích. Ne, pane, oni o ní rozhodně hovořit nechtějí, to je jasné. Elánius otevřel oči. Trpaslíci... Vždycky jsem z trpaslíky vycházel a vlkodlaci ani s těmi jsem nikdy neměl potíže. Tak mi řekněte, proč jediná osoba, která se mě dnes ráno nepokusila odpravit, je mizerný krvavej upír. To nevím, pane. Mají po čertech velký krb. Vlkodlaci rádi spávají za chladných nocí na podlaze před krbem, pane. No, pravda je, že Baranovi se v té židli nesedělo zrovna pohodlně, toho jsem si všiml. A co to bylo za heslo, co měli vytesáno v té obrovské římské nad krbem? Hominy. Hama, hominy, lupus, pane! To znamená člověk, člověku, vlakem. No, ne. Proč už jsem vás nepovýšil, Pleskot? Protože se stydím křičet na jiné lidi, pane. Pane? Nevšiml jste si té zvláštní věci na trofejích, které tam měli na zdech? Elánius znovu zavřel oči. Jeleni, medvědi, nějaký druh horského lva? Co se mi to snažíte připomenout, desátnice? A nevšiml jste si něčeho hned pod nimi? Počkejte, mám dojem, že pod nimi byl volný prostor. Přesně tak, pane! A v něm tři volné háčky. jak jste si možná všiml. Elánius zaváhal. To jako myslíte? Háky, na kterých možná byly pověšeny trofeje, dokud ty někdo nesundal? Přesně takové háky, pane. Jenže zatím tam ty hlavy nikdo nepověsil zpět. Trollí hlavy. Kdo ví, pane? Kočár věl do města. Pleskot, máte pořád tu stříbrnou kroužkovou zbroj, kterou jste mývala, když jste přišla do města? Hmm, už ne, pane. Přestala se mi nosit, protože mi to připadalo tak trochu. Nelojální kanguji, pane. Proč? Jen tak mě to napadlo. No zdár okamžik, to je ten balíček, co posílá Igor Igorovi? Asi ano, pane, Jenže podívejte, já Igory znám, jestli je to skutečná ruka, pak už její vlastník opravdu nepotřebuje, to mi věřte. Cože, on rozřezává mrtvé lidi? Pořád lepší, než kdyby řezal živé, pane. Víte dobře, co myslím. Pane, tady patří k dobrým mravům, když vám některý z Igorů pomohl, Dát do poslední vůle klauzuly, že si mohou posloužit jakoukoliv vaší částí, která by mohla někomu pomoci. Oni nikdy nechtějí peníze. Lidé jen nosí takové malé kartičky. V Eberwaldu je všichni respektují. Se skalpelem a je k těm nejlepším. Je to svým způsobem opravdové poslání. Ale vždyť jsou samá jizva a samý šéf. Nikdy by neudělali nikomu něco, co si předtím nevyzkoušeli sami na sobě. Elánius se rozhodl, že tuhle hrůzu proskoumá v celém jejím rozsahu. To odvedlo jeho mysl od chybějících trofejí. Existují nějaké Igoríny, Igorety? Každý Igor je považován za skvělou partii. Vážně? V jejich dcery bývají velmi přitažlivé Oči v té samé výšce a nos tam, kde má být a tak? No, přesně tak, pane Ale když se dveře nakonec v odpověď na netrpělivé klepání otevřely Neobjevil se v nich sešívaný Igorův obličej Ale přední konec naváškova samostřílu, což bylo ještě o něco horší To jsme my, seržanté Samostříl zmizel a dveře se otevřely. Promiňte, pane, ale řekl jste, abych byl na stráži. No, snad není potřeba hnát to až... Igor je zraněný, pane. Igor seděl v rozlehlé kuchyni a hlavu měl ovázanou. Kolem něj pobíhala Lady Sybilan. Šlo jsem se na něj před nějakoutou hodinou podívat a on tam ležel rozpláclý ve sněhu. Moci toho nepamatuje. Dokázal by si vzpomenout, co sdělal kamaráde? Igor na něj vrhal nepřítomný pohled. Asi takhle, páne. Vyšel jsem ven, abych vybalil potraviny z druhého khočáru, a akorát jsem za něco vzál a pak najednou zházly světla, páne. Tak si říkám, že jsem musel uklouznout. Nebo vás někdo uhodil? Igor pokrčil rameny. Na jeden krátký okamžik se jeho ramena ocitla ve stejné výšce. Ale vždyť v kočáru není nic, co by stálo za no Ne, pokud někdo neumíral touhou po chlebičku z vepřových nožiček. Ztratilo se něco? Zkontroloval jsem všechno podle seznamu, který mi dala Lady Sybila, pane. Podle něj nic nechybí. No půjdu a pro jistotu se přesvědčím sám. Když vyšli ven, obešel Elánius kočár a pečlivě prohlédl sníh kolem něj. Tu a tam byly vidět vlažební kameny. Pak se podíval nahoru na mřížový. Dobrá Naváško, tak co víš? Je to jen takovej pocit, pane. Já vím, že hloupí by mohla být moje přezdívka, ale... Já ani nevím, že byste měl nějaké křestní jméno, seržante. Víte, já si myslím, že tohle nebyla taková ta obyčejná náhoda, co se stávají náhodou. Mohl ale spadnout z kočáru, když ho vykládal. Jo, a nebo to mohl být zinky cink a zubnička. To na Elánea udělalo dojem. Tohle bylo u navážky nízkoteplotní uvažování. Brána na ulici je otevřená. Já si myslím, že Igor vyrušil někoho, kdo tady chtěl něco štípnout. Říkal si ale, že nic nechybí. Možná, že se zloděj polekal, pane. To jako myslíš, když uviděl Igora? Že by byl tak. Elánius prohlédl vaky a truhlice. Pak zavazadla obešel ještě jednou. Věci byly pozhazovány bez hladu a skladu na zem. Tak se přece nevykládá kočár ani vůz, pokud ovšem něco ve velkém spěchu nehledáte. Kdo by si dal takovou práci jen proto, aby ukradl trochu jídla? Nic nechybělo? Kdo nakládal ten kočár na váško? To nevím, pane. Myslím si, že Lady přikázala, aby se naložila spousta věcí. A odjeli jsme taky dost na spěch? Elánius se zarazil. Bude lepší, když tady raději přestane. Měl jistý nápad, dobrá, ale kde vzít nějaký důkaz? Dalo by se říci, nic, co tam mělo být, nechybí, to znamená, že někdo odnesl něco, co tam být nemělo. Ale ne. Prozatím je to třeba jen vést v patrnosti. Vrátili se zpět do haly a Elániovi oči spočinuli na hromádce navštívenek ležících na stole u dveří. Bylo tady několik návštěv. Elánius vzal do rukou několik bílých obdélníčků. Některé z nich měly zlatou ořízku. Většina těch diplomatů... Vás jsem přišla pozvat na nějaký drink a kus řeči o kuřatech. Aha, tak to byly určitě koktejly, zabručel Elánius a pročítal další navštívenky. Hm, Klač, Montap, Genua, Lankre, Lankre. Vždyť to je království, které by člověk přeplivnul. Oni tady mají vyslanectví? Ne, pane, většinou tady mají jen poštovní schránku. A vejdeme se všichni dovnitř? Oni si na korunovaci najali dům, pane. Elánius odložil navštívenky zpět na stůl. Nevím, jestli bych tyhle návštěvy přežil. Do jednoho člověka se vejde jen určitá dávka ovocné šťávy a dokáže vyslechnout jen jistý počet špatných vtipů. Kde je nejbližší semaforová věž na váško? Asi dvacet kilometrů střed. pane... Rád bych zjistil, co se děje doma. Myslím, že dnes odpoledne si s Lady Sibelou uděláme pěknou klidnou výšťku do přírody. Alespoň to trochu rozptýlí. Pak si pomyslel, počkám do půlnoci. Jasné? A to máme teprve oběd.